Атанас Мандаджев царят на джепчиите. Забрава и възкресение. Млада, хубава, интелигентна, възпитана, превежда от английски на испански. Просто да не повярваш, че такава една жена може да бъде крадла, и то на По поточно, джепчийка, упражняваща занаята си по места. Където хората като по правило не ходят с много пари в джоба, именно от страх някой да не ти пребърка в тарапаната на пазара, прилагайки външна махала или вътрешна. И сега той, само още младок, почти копия на Ален Далон от криминалните филми, трябва да я прати затвора. След като отгоре на всичко, явно я харесва и не би имал нищо против, ако, призна ми това наскоро, изглеждаше доста потиснат. В стаята за разпити замири на Гавра с човека, най-недопустимото за един следовател. Искате да разнасяте славата на България навън, по целия свят? Също както вашия прочут колега Пантуди. Или на вас това име нищо не ви говори. Не, нищо. Честна дума. Отвърнала хубавицата с безподобна искреност. Не се очудвам. Сик Транзит Глория Мунди не е празна приказка. Знаете ли, в годините преди Втората световна война да спреш някого, да речем. На площад, Славейко в София с въпроса, чувал ли е за пантуди и този някой да завърти глава отрицателно? Къде ти, значи не българин. Думи на баща ми, Бог да го прости. Казано по-инак, име, превърнало се в легенда, мит, басня. За което и песни се пеят. Като унази за банкера Атанас Буров. Ех да бях богат чедо. Буров да ми беше дедо. Дубъл екстра щях да пуша. Мъката си да потуша. Какво да се прави? Ние хората винаги даваме ухо за истории и подвизи, в които се чувства ръката на дявола. Те ни са поинтересни. Чрез прехлъс от тях може би избиваме някаква чивия в себе си, също както отприщваме воинствените си страсти там, на стадиона. Не че не тъчим ангела у всеки един от нас, не че не се мъчим да следваме десетте Божи заповеди, но ангелите просто винаги са малко скучни. Дори когато по блясък на ума, по дързост и артистични изпълнения се равнява с човека, за когото говорим пантуди. Или ако повече ви харесва академика, учителя, професора и какво ли не още... Сейсостата на другарите му посъдбав и е бандит Палас. Второто име на Софийския централен затвор някога. Колко неща отпадат с времето? Други пък, отново неизвестно как и защо, запазват само корена си. Сега никой не казва на затвора. Пандис предпочита да изговаря Пандера също благозвучно. Да, като име на хотел Флуксозен луксозен морски комплекс. Мерси, не се сърдете, не го казах нарочно. Впрочем Пантуди бил прекарал по-голямата част от съзнателния си живот точно по такива горе-долу места. Останалата – зад решетките в Австрия, Германия, Турция, Марокко, Алжир, Гърция и Франция. Знам това от една стара книга. В килиите на централния затвор на Стефан Керезов обещавам да я намеря и да ви я дам. Нещата от поново време за царя на джепчиите за сега никъде не са записани, някой направо звучат като измислици, но аз съм склонен да им вярвам. Така, например, в нашето управление още се говори за бягството на пантуди от страната. За съжаление, само той може да каже каква е била истината, а дали още е жив? Надали, защото по най-скромни пресметания се и е негово Апашко величество трябва да е на около 100 години. И дали френската преса е отбелязала кончината му поне с няколко реда? Едва ли, тъй като още с повторното си стъпване на френска земя, през 1945 г. той скъсал за винаги с джепчилъка минал един вид в пенсия. Не мислите ли, че хората понякога падат много ниско? Какъв е бил, когато се изправя, горд, самоуверен, със съзнание за собствената си висока цена, пред самия министр на вътрешните работи, и какъв, когато подписва декларация във френската полиция, никога повече да не се занимава с външне, вътрешна махала по хорските джобове. Но нека проследим събитията според устните предания. Скоро след победата на 9 септември 44 нашите пускат от Централния затвор редица криминални престъпници. Амнистията засяга неколци на най-отявлени рецидивисти, между тях и пантуди, които биха могли да помогнат с опита си на още съвсем «зелената милиция», като почнат да обучават в разни школи, курсове и прочие. Една възможност и те да заживеят честно – ползвайки се наравно с всички от благата на настъпващия социализъм. До тук, добре, отлично, това е грижа за човека, но като никога в живота си не си работил, камо ли честно? А, не, няма никакви доказателства някой отгоре да е предложил подобна служба на пантуди, въпреки записа в трудовата му книжка. Че е бил измежду на уважаваните представители в специалната школа за Апаши в град Лот, Полша, да не говорим за професурската му дейност в нашия български черен университет. Штурал се той до някое време и Софийските улици, после цъфва пред министъра на вътрешните работи Анто моли се да го изпъдят през границата на запад, там да разнася славата на България с майстурлъка си. Ами като не ме бива за нищо друго, другарю министър. Утре, в други но отново ще вляза в пандиза, честна дума ви давам. Влезли му в положението, както се казва, откарали го нощем до граничната между с Гърция и, беждате няма, на добър ти час. И пантуди доволен, и те чисти пред света. Предполагам, че вие, гражданко, пардон, госпожице, вече сте си извадили паспорт за целия свят. И ако побързате с изходната виза, красивата крадла прехапала устни. Благодаря, много сте мил. Трябваше да се сетя порано. Освен ако вие наистина погледнала невярващо към вратата. Съжалявам. Урокът в парижкото метро. Добрал се някак до любимия париж? Пантуди пътува с метрото до Пласпигал, надявайки се да намери там стари приятели и приятелки. Във вагона, както във всички вагони на метрото тогава, тъпканица. По едно време Пантуди усеща, френски колега иска да му прави външна махала, каница да пребърка външните джобове на костюма му за пари и други ценности. В случай, че нищо не открие, ще прибегне до вътрешната махала, тъе проверява вътрешните джобове на сакото. Ужасно забавно, нали, ти, поданикът, да налетиш баш на своя цар, него да избереш за жертва в сред сивата след тълпа. Може би так му защото веднага си го отделил от плепса, благородна осанка на потомствен аристократ, спокоен, но малко разсеян поглед, в отлично скроен блейзер, с папионка на врага, баз държа, че е бъкън с английски лири. И Пантуди започнал да се забавлява. Напълно в тон с току-що приписаната му примирена расияност на джентълмен, принуден временно да търпи на удобства. Ето така, оставя пръстите на джебчията да доближат целта и точно тогава, мръдва малко, уж досетил се нещо важно, като инстинктивно протяга ръка към набелязания от апаша Джоб. Изобщо прави така, че оня, изплашен да не го спипат на местопрестъплението, да се отдръпне, отлагайки изпълнението за поспокойна минута. Това се повторило няколко пъти. Очевидно дребният мошеник не бил лишен от опоритост, от вяра в крайния успех. На петата спирка, тази запла спигал, пантуди се обърнал към него тихичко, на превъзходен френски. Много сте слаб, колега. Вземете си портфейла, връщам ви го. Аз слизам тука. До скоро, Шери. Предлагам ви тоя урок безплатно. Така се печели доверие. Виж... На тая случка в метрото трябва твърдо да се вярва. По простата причина, че е разказана лично от Пантуди, и защото представлява всъщност нищо пред останалите му подвизи на пръв джепчия между първите. Да, нищо не е било за майстора да пребара френското си другарче, докато то, горкото, се мъчило да му извърти, външна махала, можел е и долните гащи на това недоносче в занаята да смъкне, без никой наоколо да види и да разбере. За доказателство, друга една случка достигнала до мен от устата на Дозина и повече хора, с които разговарях по-отделно знам, че не са се наговорили. Станало е през есента на 1953 г. в един скромен парижки хотел близо до Северната гара. Момчетата от Тима, включително водачът, човек с завидна биография на антифашист, чекали нетърпеливо автобуса за поредната, непредвидена, обиколка на столицата с нейните изумителни забележителности. Музеи и пъра. Кой пък го измисли това? Турнират започва утре, програмата е наситена и тежка. Ще им остане ли време за магазините? Ако не дойде до половин час, край отказваме се от обиколката и кой на където му видят очите. В края на краищата има списъци да изпълняваме, пари да печелим софи от стоката. Закупена тук на безбожно евтини цени, часовници, камъчета за запалка, шевни игли, нейлони, вълнени платове, шоколад и кафе обувки и половери, все неща, за които ще вземеш в ушушканата от войната родина 4-5 пъти повече мангизи, отколкото си дал в магазина. Момчетата били насядали в фойето на хотела в привидно ленива и безгрижна поза, дълги крака в кецове, преметнати над облегалата на изтърбушените футойли, прозявки. Димът от цигарите се вие наспирали към тавана с гипсовата ванера, водачът се прави, че нищо не вижда, нито че онзи там, до фикуса, Смуква от време на време рекия от плоско шише. Съберете се, друзя, трябва да решим чрез вишегласие какво да правим сега. Водачът, сам смисъл само за магазините, бит отгатнал общото настроение. Аз мисля, че ако имаме малко чести достоинство, трябва да оставим домакините с пръст в устата. Не им щемни автобуса, ни чудото. Разнесли се ръкопляскания, надигнали се гласове. Браво! Точно така. Писна ми от шедеври. Точно тогава обаче в оето влязал благообразен възрастен господин с ръсени право назад чисто бели коси, висок, строен, облечен безупречно, с царствена, но мека походка. Сякаш изправен на два крака хищник от наедрите, отправил се право към групата, склонил леко глава точно пред смаяние от вида му водач, който си помислил и стръпнал. Нещо такова, до кога ще ни преследват тия полите мигранти? Сега ще му отрежа квитанцията. Прати ли началника си, той да ни обеждава да останем във Франция. Добър ден, другари, рекал непознатият на чист български, без да отделя очи от водача. Идвам при вас с най-добри намерения. Просто искам да ви помогна от любов към майката родина, от носталгия по нея и Софийските улици. Също и заради отрешните ви победи на спортното поле. Казвам се пантуди. Наблегнал късо. Местейки вече поглед от човек на човек, задолуви реакцията. Пълна тишина. Момчетата се запоглеждали един-друго задачено, почнали да свиват рамене, това име нищо не им говорило. Веднъж, защото повечето били от дълбоката провинция, и втори път, защото войната затрива не само хора, човешки живот, но и спомени за ярки личности дори от най-близкото минало. Но имало изключения. Два минасофянци, кореняци, при това от махалата, както му е думата... Дето историите за апаши, късоразбивачи, измамници и тем подобни винаги са били на особена почет. И макар с малко закъснение, навярно от радостно смущение, двамата пропели почти в един глас. Пантуди? Вие сте пантуди? Същият. Отгоре до долу. Но не съвсем. И след като разказал за миналото си с помощта на кореняците, пантуди обяснил на групата статуса си в момента. Дребен търговец без магазин, частен снабдител на стока, която се търси в социалистическите страни. Научавам от пресата за пристигането на тойония отбор и веднага право там, в хотела. Слушайте, момчета, вие, естествено, искате да си накупите сумата неща от тук за бизнес и поръчки, Искате да ги вземете колкото е възможно по-ефтино, но да бъдат екстра качествени и прочие. Вярно ли е? Добре тогава, аз ви предлагам следното. Обиколете до ден във всички магазини в центъра и по украйнините, запознайте се с сергиите в пазара на вълхите. вижте кое е колко струва, но не бързайте да купувате. Да изпълнявате списъка, който сте си направили още в София. Запишете си внимателно цените и ме чакайте да дойда. Защото моя милост може да ви достави съвсем същото на половин цена. Отгоре на всичко, без да ви иска предварително парите, франковете. Като донеса стоката. Тогава. Хареса ли ти, плащаш, не ти ли хвана окото, моля, не сме се венчали. ето с какво се занимава сега баткови пантуди? Срам, позор, фиаско. Да премяташ разни дрешки в ръце, вместо тези ръце да бъркат дълбоко в джобовете на капиталисти и задник. Но какво да правя, като схванах с цялата си душа и сърце, че не мога без Париж? Тукашната полиция не си поплюва, заплаши ме че ако продължа да наказвам богаташите, както аз и зная, ще ме изгони за винаги от Франция, даже затворите и кратко повече няма да помириша. И срам не срам, подписах декларация за окончателно скъсване занаята, заклех се всяк рейкор стрикно да спазвам. Това е, момчета, друго няма. Приемете тази дълга реч като предложение и да не губим време. Спортистите плюс водачът отново се спогледали. Защо пък не? Наистина нищо не губят, само полза може да произлезе от тая работа. Само, че в групата имало, разбира се, и Ченге. Под формата на заместник ръководител. Човек тих, мълчалив, кротък, на мравката път сторва. Не съм съгласен, обадил се той едва ли на пръв път, откакто стъпили на френска земя. Не сме дошли в париж за шашми, промърморил ледено, очите му пронизва треньора от среща. Видяхме се с другаря. Поговорихме. Ставайте, автобусът сигурно е пристигнал. Никой не го послушал, гласове на протест се надигнали плах от всякъде. Водачът, Хамлет нищо не е. Почнал да се почесва зад врата по-нашенски, да пита с очи и пръсти двамата кореняци как да постъпят. И не дочакал отговора им, възкликнал решително. Хайде сега, що за българи сме, ако не си помагаме. И направил място на пантуди до себе си. Пръв извадил своя списък. Накрая, след като изслушали историята с Ренския джепчия в метрото и разни други непомалко невероятни истории, разказвачът Пантуди изведнъж плеснал с ръце. «Майко мила, как можах да забравя!» Тук никой никого не чака. «Извинете, обърнал се към съседа си, имате ли часовник, колко е часът?» «Закъснявам за важна среща. Да, веднага ще ви кажа». Водачът изнесъл тържествено лява ръка пред очите си, дръпнал ръкава нагоре. А, къде ми е часовникът? Окукорил се. Ето го, заповядайте. Върнал му часовника Пантуди. Смях, ръкопляскания, викове, браво, гениално. Който още не вярвал на явлението Пантуди, повярвал за цял живот. Още повече, че минута по-късно той върнал на водача и вратовръзката му, разбира се пак без никой да види и проумее как е свалил от чуждия врат и прибрал някъде, нито откъде е изкочила после. Фрагменти от Стара нощна София. Пантуди и друг път е правил опити да се откаже завинаги от занаята. Се безуспешни обаче. Може би защото в тоя или оня случай му е липсвала подкрепата на Париж. Осъзнатата сравнително късна необходимост да живее само в широката красива сянка на Айфеловата кула и никъде другаде. За такъв един опит... Някъде към 26, 27 година, научаваме пак от е в килиите на Централния затвор на Керазув. Пантуди е излежал поредната си присъда. Дългите дни и нощи в килията, редом с разни мръсния пащчета, натъркалени като животни в ужасната теснотия, Сега сякаш само му са отворили очите за истината. Не, такъв живот не за него. Приеме ли безропотно подобна участ до края на дните си, значи лека полека лека съвсем да се обезличи? Да заприлича отгоре до долу на уния, дето влизат на есен нарочно в затвора, за да изкарат зимата на сухо и де пълни тумбаци. Млад е, красив, силен, висок и строен, изобщо отлично сложен, има несравним успех пред жените стоя аристократичен орлов нос под очи, живак, знае френски, немски, испански, гръцки, турски и малко английски, Играчка ще бъде за него да си намери подходяща честна служба. Изцяло да хармонира на същността му, която пък, разбира се, изключва всякаква мисъл за котва и вериги дори в най-бляскавата чиновническа канцелария, камо ли за физически труд. Но към какво по-точно да се насочи? Как към какво? Та изброените по-горе качества сами сочат пътя, там, в кабарето. Първо като танцор, обслужващ на дансинга възрастни самотни дами, консумацията расте от нощ на нощ, Собствениците потриват ръце доволно. А после, после кой друг може да предложи на господата слъсти лъсти портфейли нещо по така и с постоянния състав на кабарето? Повярвайте ми, тези мили момичета нямат нищо общо с улицата, ги е довела нещастната любов, нуждата от честно мъжко покровителство. Човек, за когото вече война водят всички елитни софийски нощни заведения, Муленруш, Паризиана, Верона. Реунионе. Фараоните. Император Дидие. Започвал работа в 10, 10, и половина вечерта и без крак да повие, чак до ранни зори. Една чурбица в шкембеджийницата и хотелски апартамент, да се наспи хубаво, да посъбере сили и ищах за едната нощ. Дълбоко благодарни, момичките с черни чорапи, там, между двата реда ластици горе, пахали парите от клиентите, не само, че му давали лъвския пай от плячката, не споделяли с радост леглото му. Грижили се за чистотата, окрасата. За в апартамента. Пране на белето, гладене на костюмите, вкусна храна, подбрани напитки, в доброволните им задължения влизала и задачата да охраняват пашата, да спускат посредством женските си прелести непреодолима преграда между него и все по-придирчивата полиция. Живот – мечта. Но само на пръв поглед, тъй като, сякаш по правило, истински големите гангстери и мушеници не са съвсем лишени от съвест. напротив. Често пъти проявяват такова джентълменство, че и най-почтените политици да им завидят. Но и това е човекът, иди го разбери. Стотинки Керазов, първият и единствен до сега, струва ми се, и следвам на феномена Пантуди, разказва. Среднощен час в кабарето, алкохолът си е казал думата. Всички са се поразпуснали, някои от богатите клиенти вече държат на коленете си част от живия женски инвентар на заведението. Между тях и един крупен индустриалец от провинцията. Ненадейно в кабарето на Хълтва жена му, пишна попредъвтяла дама с бакарени от къната коси. Скандалът е неизбежен. Предотвратява го Пантуди. Спретнат и елегантен, както винаги, той пресрещнал разлютената провинциална матрона с грейнало лице. От кога не сме се виждали, нима не си спомняте за мене. Може би името ми ще ви подсети Карл Хайнц Брайнерсторфер. Представител в България на тьонската търговска фирма, Коба, сключихме във вашия град важна сделка с уважаемия ви съпруг. Обядвахме тримата в ресторанта. Говорил, естествено, на развален български, завалял думите. Това там, посочил с бъркалия фабрикант и партньорката му, несериозно, но ние двама пак трябва, ферштензеи, да му отмъстим, нихтвол? Не, още не се е родила жена, която да устой на чара на изтънчения мошеник. Примъкнала той на една свободна маса, заръчал френско шампанско, почнал да охажва по всички правила на изкуството. Госпожата се успокоила, тай нещо повече, окончателно забравила, че неверният и кратко мъ се намира само на две крачки от тяхната маса. И на двайсетина от стаята горе, където е отвел, в от шампанското и от пороя комплименти, явно влюбеният от пръв поглед в нея чужденец. Пантути направил всичко това главно от меко сърце. От чувство за мъжка солидарност и бил щедро възнаграден. Дъртушата се оказала много добра в леглото. Дотъм добра, че пропуснал да премести дебелото тести хилядърки в своя бездънен джоб, проверил съдържанието на чантата и кратко, додето тя се събличала гърбом, провинциалистките са срамежливи. Но и без тази нейна всеотдайност, той надали би се поддал на изкушението. Тък му, защото у него проговаря роденият джентълмен, аристократът по дух и обноски. А на другия ден, когато приятелите взели да го занасят за повехналата грозотия, негова милост отсъдил с огризения в глас и очите, мисля си за нашите млади нощни пеперутки, колко са изхабени, колко са проуморени от порока. Никой не може да ми даде и троха от това, което получих с нощи. Авторът на «В килиите» заключава, от само себе си се разбира, че още същия ден предоволният съпруг изплатил с лихвита целия масръв от авантюрата на своята жена. Тук възниква въпросът, бил ли някога влюбен пантуди, обичал ли истински, или през целия си дълъг живот се проявявал в тая област, тънката, единствено като предприемчив консуматор. Свързващ по безподобен начин приятното с полезното, спи всяка една от харема и прибира от всяка една парите и кратко. Припечелени с толкова труд, нощните смени отстъпки пред понякога извратените щения на богатите клиенти. Аз не знам, и като че ли никой не може да каже каква е истината. Въпреки плъзналия по онова време шепот за царя на джепчиите и прелесната унгарка Ева Шекели, която въвела в кабарето публичен дом някои и други виенски специалитети, например, задължителния медицински преглед. Клиентът влиза в спалнята, миг по късно вратата бива разтърсена едва ли не от им ручни удари и вътре нахълтва господин докторът с инструментите си. Не ми се сърдете, казва мило на клиента красивата хетера, моят единствен капитал е моето здраве а господин докторът бил толкова доктор, колкото пантуди, монах в Рилския манастир. Всъщност тивиенските специалитети и човекът с бяла престилка, румънец от Брейла, били дало пак на нашия герой. Открил бъдещата бяла престилка, въоръжена с лорнет и изтънчени маниери. В един средноевропейски бардак с приятели ли се бързо, решили да свържа съдбите си. Тия медицински прегледи увеличили без завидната слава на Ева Шекели до такава степен, че, казано поднешно му, мъжете правили списъци, раздавали номерца за стаята и кратко. Особено след като мнимият венеролог, сам страдал поне десетина пъти от срамни болести, пропуснал без преглед срещу подкуп някакъв прононсиран софийски развратник. Вбесената бесената унгарка грабнала обувките си с остри като игла топчета и прогонила на въмвръсника, писъците и кратко се разнесли из цяла София. От тази по-добра реклама на предприятието – здраве! Имал ли е наистина някакви чувства към нея извън обичайните, освен при същите немо, когато насреща стои апетитна жена, измервани с безподобна нежност и деликатност, със на звезди от небето и непробиваема броня пред нахалните простаци, независимо от ранга им в обществото, не говори ли все пак нещо фактът, че постоянно търси компанията и кратко през свободните часове, че вече не поглежда никой от харема си? Но от друга страна, как да си обясним тази, опашка пред вратите и кратко. Поточно ослужливото безразличие, с което той посреща и спраща клиентите и кратко, човек, когато обича, когато държи на някого, не прави така, колкото и да е изпортен. Ами търговете чрез явно надаване. Пак в резултат на дяволската му изобретателност. Някъде към 11 вечерта светлините огасват и в настъпилия пълен мрак оркестърът удря Туш, знак, че огледът на стоката започва. В аванс. Нетерпеливи провиквания, докато прожекторите се впият с ярките си лъчи, съби в полуголото вълшебно тяло върху масата средата. Тишина, дъхът за мира. И отново овации, под строгия лови поглед на тържествената комисия в състав, самата унгарка, пантуди и фалшивия доктор. Първоначална оценка – 5000 лева. Чукчето в ръката на водещия работи като метроном – 10200 първи път. 10 втори път, 10 15.000. 15 0. Отсича изодзъпутно за червен глас. Нека бъда 20. Изпреварва чупчето господин търговецът от предната редица, усуквайки нервно с пръсти златния синджир на шкембето си. А веднъж докарах цената до 50 бона, хвали се пантуди. Станало с помощта на един негов приятел, който в момента нямал и 2 лева в джоба си. Ей, дали по някое време! Независимо за зло или за добро, ние няма да усъмнем и за заведения, подобни на местата, в които господарувал господарвал Пантуди. Щом една Унгария, например, запътила се много по-рано от нас в мечтаната Европа с нейния свободен пазар. Вече си позволява почти официално да разсъждава върху необходимостта от озаконен порнобизнес в Будапешта и другите големи градове. Прочетете материала в брой 68 на В. Дума от 10 юни 1990 г. Озаглавен. При красавиците на нощта, за намеренията на някой села Словиоруш да отвори още утре два публични дома столицата, да оборудва за същата цел точно толкова автобуса. Марка Икарус да пусне в ход и серия жълти таксита с червен надпис, да увеличи рязко списъка на сексшоповете, списанията и филмовите прожекции в центровете. да насрочи поредното световно порноизложение, като приеме на унгарска земя 364 чуждестранни фирми. И така нататък. А ако не ви се вярва, че това все пак може да стане, насладете се и на едни други редове от същия вестник, цитирам, напоследък прави впечатление, че около заведенията във вечния град обикалят и млади българки. Те не принадлежат към туристите или към зрителите на Мондиале 9.0, дошли в Италия заради музеите, заради любовта към футболната топка. Хубави са и правят впечатление. Изглежда, имат някакви специални намерения. Вив льо роа, вив професор, някъде казах, че най-големите престъпници не са съвсем лишени от съвест, че въпросните често пъти смаеват обществото с джентълменските си жестове и излитания нека си спомним още и мисълта на пантуди за младите нощни пеперутки, колко са изхъбени, колко убити от порока, на нищо не се радват истински. Освен това той неведнъж се оплаквал пред приятели от унизителните ресурси на своя живот. Докарали му справо прозвището «Чорапчия», така в полицията и в махалата викали на сутенюра. Дали спозирал, или е бил искрен, когато изгърта му се откъртвала въздишка, горките жени, няма нищо по-страшно от той, да търгуваше тялото си и друг да прибира парите. Отвръщавам се от себе си, Бог ми е свидетел. Изреждам тия неща, защото още не съм наясно и по всяка вероятност никога няма да бъда. По какви причини Пантуди напуска тогава кабарето и отново се възкачва на трона си? Като неоспорван от никого монарх на джепчийската империя. Тук може би е играла роли и полицията, нейното подозрително отношение към бившия крадец в смесица с подигравки и използване на служебното положение. Правиструва, полицията или ще го привика отново в обществената безопасност, за кой ли път вече през годината, или ще се изтърси в кабарето под формата на Алчен за безплатни женски ласки агент, който... Като си вземе своето, почва направо да се гаври с персонала, да подвиква, пианзалян, на пантуди, че трябва тос час да се върне към стария неят. Инак, какво ще правим ние? Не ни ли отвориш пак работа, като нищо ще ни теглято волнението? Гаври се и заплашва с пистолета, с разни азиатски наказания. Добре, вие не речихте да повярвате, че сега пред вас стои абсолютно честен човек. Дръжте се тогава, ще ви дам да разберете кой е пантуди. Сърдете се после на себе си. И както нарядко се случва в приказките, точно тогава в елитния хотел, от с Цъфа, цяла делегация и Соня, престъпния свят на столицата, смолба той да оглави току-що замислената школа за Апаши. Тримата, Сандуш Тербия, Монката и Гого, бърза да изложат мотивите си. Напоследък пияцата се е наводнила от новаци в професията, еднакво слаби в теорията и практиката, отгоре на всичко, без никакъв морал. Спипали ли ги полицията? Веднага пропяват. Да не говорим за режима. Пият, ходят с развалени жени, тъпкат са съсланини, пушат тежки пори, 10 метра да пробегат, рухват на тротуара и тъна. Хем срамят бранша, хем насаждат на пачи яйца в участъка старите катили. Така че, шефе, ето, падаме ти на колене, речи, готово и да почваме. За асистенти сме привлекли на доброволни начала, срещу подпис на ум, че ще работят в курса до края без кинти. Следните колеги Чудото Николайката Перушена Цимбика Ваната Емамута Джикумръсния Майната Милан-кучето и Миланкозата, козата се отбори наци. Делото е благородно, велико то непременно ще остане в историята. Е, вече сами можем да си представим как е бил посрещнат Пантудив аулата на този новосъздаден университет равен по блясък и точно толкова уплътнен с предмети и дисциплини, колкото предишния флок. Където пан Давид Леви, истинското му име, заменено сетне с българското, Димитър Левков, намекнал за пръв път тугата на «академик». Всички апаши, печени и нови, станали на крака, почнали да ръкопляскат до зачервяване на дланите, да скандират до припадък прякора му. Отихна ли чак, когато той вдигнал високо гледаната си дългопръста ръка, знак, че иска да им говори. Тази дълга реч е записана дословно, поне така излиза от книгата на Стотинки Керезов, Отличава се с безподобна развълнуваност и острота на тона. Ето я в малко съкратен вид. Драги мои другари по чувства, по съдба и по професия. Срещу нашето съсловие, което своята дейност влага един елемент много по-висок и благороден, отколкото е просташкият труд на работника или на търговеца, защото влага и риска да бъдем във всеки момент заловени. Бити и изпратени в затвора. Срещу това, казвам... Най-благородно съсловие е поведена в последно време една страшна хайка. Озлоблението на буржуазната власт стигна там, че за рецидивист, който е извършил само три 4 кражби, на петата му дават 15 години затвор. Тези чудовищни присъди минават границите на човещината, попадат в областта на абсурда и как не, като съдът на определя такива и за най-тежките престъпления – убийствата, палежите, грабежите, обезчестяванията. Разбиването на огнеупорни каси и пара, къде дава така? В коя планета на космоса живеем, че да си позволяват да ни лишават с десетки години от правото да разпределяме равномерно благата, находящи се в джобовете, магазините и домовете на големите богаташи? Като че ли цялото зло на това потънало в разцвет и разкош общество се заключва само в нашите дребни кръжбици? Ние просто сме длъжни, колеги, да се замислим и погрижим за своята съдба. На техните драконовски мерки, които са срам за цивилизацията на 20 век, ние ще отговорим в най-скоро време с съвсем нови похвати по край изпитаните. Ще отговорим с решително видоизменение на нашата дейност, тя да не попада тъй лесно под ударите на член 313, 314, 315 и 316 от наказателния закон, въведено от дружбашите. Става ли вече ясно защо сме се събрали тука? За да изучим съобщи усилия, Теоретически и практически всички тайни на професията, която ни храни и ни създава самочувствие, вяра, че сме помазани от Господа Бога. Лекциите започват от утре. Сега някой ще запита, това ли ми е работата, да занимавам читателя с такива, както и да погледнеш, долни и ефтини истории, белязани отгоре до долу с привкус на нещо гнило. Нещо сало, независимо, че сам по себе си, случаят Пантуди, що се отнася до границата на човешките възможности. Е почти уникален. Добре тогава, ще ми повярвате ли, че гази идея, идеята да поразкажа за царя на джепчите, се роди благодарение на многолюдните предизборни митинги в София след 10 ноември 1990 година. На едни редове във вестника пак около световното първенство по футбол в Италия е на спомена за един разговор в кубинския хотел, Капри, 1986 година. Никога площад, Александър Невски не е събирал толкова много хора. Гора от високо вдигнати ръце, невообразима гласова буря, душно и тясно като в консервена котия, сега някой в окото да ти бръкне. Нищо няма да усетиш. Помислих си, отлично поле за действие на джепчиите. Отделен въпрос е, какво могат да смъкнат от нас, поданиците на тая наша, обрулена страна. Виж, ако са фримили Милано, смесили се с заразеното от футболния бацил многолюдие. Във вестика пишеше. Според съобщения на полицията джепчи от различни националности алжирци, аржентинци, чилийци и някои от славянски происход обикалят около стадионите, движат се в автобуси и други превозни средства, като ограбват с изключителна бързина и техника своите жертви. Според съобщенията, мнозина от кръците са заловени. Полицията отроила своите редици, за да може да се справи успешно с престъпниците. Вчера при опит за кражба бяха заловени Джамал Емаров. 29 годишен, и Туфи Крафуи, опитали се да задигнат пълния портфейл на футболен гост от Обединените арабски мирства. Не, Реков си веднага, тези двама, Петляр джи явно не са от класата на Пантуди, нито от учениците на Великия маестро. И си спомни в думите на баловласия барман в Капри Хавана. Той се беше похвалил, че обслужвал и Фидел Кастро, и американския вицепрезидент Теди Еди и прочутия гангстер Лакилучано. На въпроса ми, защо ги поставя на една плоскост, отговори така, защото големите хора са си големи, без значение в каква област се проявяват. Как тогава да не напишеш нещичко за пантуди? Лекциите в Софийската Апашка школа са започнали. Първите – обща теория на пашлъка. После – същност и диференциация на разните дисциплини. Нататък – запознанство с жаргона. За финал – преди дисциплините – отново практически занимания, нагледна гитация. Така, първолаците бързо-бързо научават от главния си учител, че този, който бърка по джобовете на чуждия човек без негово съгласие в трамваите, театрите, гарите, панеирите и други публични места, се нарича петлеркаджия или джепчия, че уния, които отварят вратите с шперц или подправен ключ, или пък разбиват врати, стени и прозорци, за да крадат, се наричат туфаджии. Апечиски рисчи, викат на майсторите, взели на въоръжение преди всичко търпението и котешката стъпка, проследяват набелязаната жертва до къщи и обират дома и кратко или нощта, или рано сутринта, когато сънят е най-сладък. Тяхното изкуство е трудно, отличава се с рядка изобретателност и финес. Любимият им номер е «Звънят на нечия врата», когато Стопанинът вече е излязал от къщи и се намира службата си. Отваря им Стопанката. Вие сте госпожа Иванова, чието съпруг работи в дирекцията на статистиката? Да, какво обичате? Знаете ли, преди малко мъжът ви бе прегазан от трамвая и сега лежи в клиниката на доктор Ненков в тежко състояние. Жената, разбира се, хуква ужасена нататък, за да разбере по минути, че мъжът и кратко си пие второто за деня кафе в канцеларията. Не помалко интересни са и ментарджиите, и тюбкирищите, но хайде да не изброяваме. Че както сме почнали да просвещаваме народа в тая опасна насока, токовижи това ни дошло до главата утре, когато забогатеем, вярвате ли, заедно с грижата да опознаем на време поне част от тарикатски язик, та да се пазим по-добре. Както го е знаела едно време криминалната полиция, Баро означавало господар, началство, ДИКИС, ВИШ, ЗАРЗАЛИЯ, ЛЮБОВНИЦА, ИНГЕЛИН, ПОЛИЦЕЙСКИ АГЕНТ, ШПИОНИН, КАТАНЕЦ, ПРОСТАК. Селяк, Емурта, Револвер, Параминдер, Сиромах и тъна. Полицията подочула нещичко за лекциите в Университета на Пантуди и наострила очи и уши. Да следи него, безсмислено е, само ще стане за смях. За това тръгнала по петите на още наивните студенти. Така, лека по лека, се добрала до факта, че на гледните уроци, практическите занимания, изобщо за семинарите се водят във влака за Искърския плаш или пред Генералната банка в града. Ето един характерен случай, овенчан с цели 17500 лева в джоба на Академика. Той избира жертвата си още на парона, запознава обстоятелствено на момчетата по какви признаци да избират своята. След това се смесва с публиката пред вагоните и се присланчва до набелязания дебел, хубаво облечен господин, заед в момента с ухажването на две госпожици в тънки касирокли. Извинете, припознах се, тупва го приятелски по рамото, сетне виновно го отмества, за да излезе час по-скоро от неудобното положение, в което е изпаднал. И, толкова, чуждият портфейл е вече в ръцете му. Всичко е станало толкова бързо и ловко, с такива невидими допълнителни движения, че курсистите сетни изпохапват кръв физиците си. Как е възможно нищо да не видим и да разберем, че нали бяхме предварително уведомени, че нали бяхме съсредоточили цялото си внимание точно там, върху шефа и дебелака. Полицията пази в досиетата си много такива случаи, с участието понякога на всички млади юнаци от курса. Пантуди се е качил в подуенския трамвайредредом с мастития доктор Розенфелд, за когото се говори, че не си знаел парите. На спирката за Генералната банка пътниците започват да слизат от предната платформа. Добре инструктираните ученици, застанали на пост долу, до трамвайната линия, вместо да се качат във вагона през задната врата, какво не възпитание, боже, се втурват в купом, напират с лъкти, гърди и колене да влязат отпред. В настъпилата бъркотия, плюс разправите с вътма кой крив, кой прав, за Пантуди наистина е играчка да прибере портфейла с около 30 000 лева в банкноти и звън вътре. Има ли е Пантуди някаква конкретна полза от тази напрегната дейност в името на общото апашко доброване. Може би са му плащали понещичко за вещеводените уроци, може би са му доставили по някоя и друга апетитна хубавица, да си спомни сладкия живот в кабаретата, може би, може би. Едно е сигурно, че му се са се отблагодарили с ново влизане в централния затвор, привонята от непраните ризи на човешката смет, без да бъде заловен на място от криминалната, само защото един от курсистите остава, че просто не издържа на разпита и го издава на следователя. Дълго в една от килиите на затвора се мъдрял голям надпис на стената, «На беден не подарявай, разбирай, на бедния духом», подсетим и с небитието пантуди. Дали той не оставил този надпис, вместо епилук? Не, един беден духом човек никога не би поступил така, както постъпва нашият герой съследователя, това е по силите, възможностите и капризите единствено на влюбения в собственото си изкуство, на артиста по сърце и душа. Или на заложената тежка сплав от ангели и дяволи о всеки истински творец на художествени ценности, отвеждаща понякога приносителя до явно налогични и безсмислени постъпки. Съдете сами. разпитат току-що е приключили. Негова милост следователят поднася на пантуди протокола с показанията за подпис. Минута по-късно, когато двамата се отправят към изходната врата, последственият се поспира и казва. Господин следователю, проверихте ли да не ви липсва нещо? Защо да проверявам? Добре тогава, аз ще ви помогна. И Пантуди измъкнал от нейде да от мъкнатия междувременно часовник на следователя, подал му го по възможно най-елегантния начин. Просто исках да ви демонстрирам за какво ме майка родила, да оцените по достоинство изкуството ми. Онзи се хванал за главата, още не можел да повярва. Но понеже обичал да ходи на театър и цирк, понеже не бил все пак чак толкова тясно скроен, колкото повечето службата... Махнал с ръка и разкарал апаш от кабинета си, без да възбуди ново-главно преследване срещу него за новата кражба. Пантути бил посрещнат в централния затвор от своите там като цар на царете, около хиляда души, криминални и политически, отпразнували завръщането му, в средата на август 1929 година, с митинги и речи, с песни, хора и ръченици, но това вече е друг история. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право 1990 Атанас Мандаджиев Сканиране, разпознаване и редакция Светослав Иванов, 2008 Публикация Едгар Уолас Лице в мрака Съдържание 5471 Едно лице в мрака Едгар Уолас 546 Девет царят на джепчиите Атанас Мандаджиев 547 Хари, Патриша Хайсмит Рецензент Атанас Наковски Редактор Светослав Славчев Художествено оформление Жеко Алексиев Художник на корицата Текла Алексиева Технически редактор Елена Млечевска Коректор Албена Любенова Дадена за набор мили 1990 година Излязла от печат на октомври 1990 година Формат 7.0 по 1.00 наклонена черта 3.2 Печатни коли 14 Цена 5.18 лева Издателска къща, Домино, София, 1990 година. Свалено от, моята библиотека, HTTP двоеточие, double наклонена черта, сечетенке.info наклонена черта, текст наклонена черта, 5469. Последна редакция, 2008 03 162 часа, 12 минути и 34 секунди.